اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله عن الرحمن الرحيم وعلموا أن فيكم رسول الله لغ يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعسيان أولئك هم الراشدون قضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم <تصفح> وعلم ان فيكم رسول الله دي جنا الله جل جلاله يوب الحكم اغه یعنی د انتظام معاملات متعلق لکه مخ کی یوم عملاء غطیر شوا بیگا سبق که جنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی لگلیو او بیا غو اپس را غیل تایی راج مشیوی و زکاة راج مکڑو استقبالی او دا غزین تبل سرالو او بیا نبی علیہ دې ددی په لشکر تیار کو خالد امنی ولید سے بغلڑ والت بیاں د شپین اور اسې د جخل جواسي سي ینه جاسوسان هولې کله حالت کې باقاعده ځانونه کېدل تهجد کېدل ینه غو مومنانو مرتد شي نو نالا جلل جلال هو یوسل بیانې چې وا علمو ان فيکم رسول الله تاسو یقینو کې ځان پدې باندې پوهه کې ان فیکم رسول اللہ چې پتاڅو کې رسول الله تعالی نو دا خو یګنی خبره ده صابو تم پتو چې رسول الله په مونږه موجود دی و دې جمله مطلب څه دی نو یو دین خپل معلومی چې رسول الله دی دلال رسالات او احکاماتي راوړي دي نو په اگر رسالات او احکاماتو کې احکامات دغه دغې اتباع به کار د اجازه تعظیم او ادات به کار او د ورفسیر رستو جملې نه هم معلومږي چې په تاسو کې رسول الله لاله دغه عزت بګوي او عزیز ک نبی له صلات و سلام د دې تعاتو کو د یوسابي خبره ومن لولشکر و لګو نو کچره اوس دغه تل کې جنگ شوه نو سوره نقصان بشو خبره ده نو تاسو به تاند پیغمبر د الله کوي دا خبره منه اغم کمکار للیږي بسره سره سوي ما مطلب تحقیق کوي د پیغمبر په احکاماتو او په طریقو په سنتو به چلےږي دا مطلب شو او پیغمبر ستاسو اتباع شروع کینو نقصان موشي لو یتیعوکم کچری تا تو کی ستاسو دا پیغمبر فی کثیر من الامر باغ ډیرو ماملو کې چې تاسو یو ته خبر ورکې لګیږي تیر واقعي ام واخلي نو لعنت تم نو خامخ تاسو په مشککد کې پریوزې مشککد کې وګورځې غو غننګار بشه کچره په زیاد دی باندې چې تاسو د پیغمبر ته اطاعت کوئ نو پیغمبر غستاځې اطاعت شروع کی نو دابا د ګنا ذریعہ شي لکه دغه کې د صحابي کده کې تعالوي او نبی له سلام کې تعال کړي او جنگ شوي وې نو سمر نوکسانات هغه وشو بدر نوکسانات وشو ولکن الله حبب الیکم اليمان لیکن د مخ جملې نه معلومه شته چې امه پخپل سمي باندې چلي کې نو نقصان مګي خبر دیندالا او چه ده پیغمبر پر تریکو پاننی چلی گی نو پایده با کی گی و مشکت بچ کی خبر دیندالا داتا سوگو رہی چه امت پا خپل و تریکو چلی گی سمرا مشکت واده که سمرا مشکت و چه ده تا و نکی اما کما خلق چه ده خده رسول ده کانون او د تریکی نو خلاب شنو سمرا مشکت گی پریوزی اسکو ده خده کانون او ده پیغمبر پا با دریکه بانه وینا سمراسانی با ای پا مدینه که ده جانو سردار یو صحابی واده که نویل سلاحات و سلام پا اغا بانده رنگ وولی ده از اپرا نویل سلاحات و سلام و ده ده سی رسول اللہ واده میکرده حبرده او نویل سلامتی ولیمو که اولیم ولیمو بشاتین ولیمو که بیزاولی نی او سناس ولیمو که حبرده نو امت پا اقبل طریقہ مشکت پیغمبر پا طریقہ چلی کی سولت و ثانی دو گنا نبچاو ولیکن اللہ حببا الیکم ال ایمان دالن اقبل نعمت ذکر کئی چه مشکت نتاسو بچه انو داغی وجه صدا اللہ جلال جلال تازو ته تا ایمان خوک کده محبوب کده ایمان وضعی نهو فی قلوبی کم او خیسته کده ری پا زلو نستاسو گی خبر دانده ایمان انسان تا محبوب شي نو صحاباو تا اللہ محبوب کده او بیای خیسته کده ری پا زلو نو ایمان دم دزل سبت ایمان ستو ای دا اللہ و دا اللہ دا رسول تریکی دا اللہ ذات و داغ سفات و احکامات دزل نمنل دل سیمان کر جان تصدیقی کلبی دزل سفت تی اللہ جلل جلال ہو دا ایمان ستاس و پزلکی خیست کل دی تاست تا خوخ کلم دی چکم شی سلیت خوخی نو سلی اختیاری چکم شی سلیت خوخی ناغی سر محبت کئی دایی حفاظت کئی داغي پتکازوب باندې چلیلی او کم چکمشه سړی بیا خست شي او بیا زلکی خست شي هي سړی د چونه زلکی خست شي نو سمره کوشش کړي مال محبت زلکی پیدا شي سمره کوشش کړي نو دا غرنګي چې کله الله جل جلال هو انسان ته ایمان محبوب کې او په زلکی خستګي نو دا انسان بیا د خپل ایمان په حفاظت کړي او دا غي پتکازوب باندې چلیږي وکرح الیکم الکفر والفسوق والعصيان او نه خو حق لري الیکم تاسو ته تا الکفر کفر لره والفسوق او د الله د اطاعت نه وټولره دا نه خو حق لري ولعصيان او نه فرمانی تاسو ته نه دايکه رحمت است تاسو په ځلونه کې پیدا کړی نو په پردو دنیا او آخرت د نقصان شي خبره وړاندال کفريار اودا څنګه په فسق د الله د قانون نه هټکه چليدل دتفسوق خروج عن طاعت الله نو دا نقصانی شي خبره وړاندال دنیا که اللہ اختیار ورکتا سم را حٹ کر دا اللہ ده کانون خبر دین دا اللہ دی نقصان آورا روان دی نو دا اللہ تا استنا خواہ کڑے و عیسیان نا فرمانی اللہ تا استنا خواہ کڑے اللہ نا فرمانی دے انسان پزلکی نگو ردہ بہترین شده چې د انسان پزلکی دے گناہ کراہت پیلش زکا کزلکی د ګناه محبت پیدا شنو بیا ور بسلې ګرځي بیا له خوان ورغی به بلتبیا نه دا حلاکت نو بیا ډیر لوی نو څنګه ده هلاکت ذریعہ نو صاحب او کې الله جل جلال جلالو کوفر سره رجلو کې ناخوخی دا الله دتاتو نه نا پرمانی معمولی نه نا پرمانی کې کې صحابې ځان ستنې سر جماعت کې تړي اوس مغه تا هغه ستنې مشهور دي چې کوم صحابې اغستن سره تړلېو لګينا پرماني شي وا او به وی خپل ځان نه پرنست چې کله د الله پیغمبر باندې پراني ز توبه قبول شو یا نبی له سلام درانست خبره اندال دا اکا دا لا د طاعت نو وتل دا د الله باغې په ځلون کې نه خو هکړو خبره اندال نه پرماني وګنه ګور دا الله بته نعمت ذکر کو سوسی زونا درې مثبت انداز کې او در منفي انداز کې نو دینه دعا اغياده کې دا دعا کوي چې اللهم حبب ایمان الايمان سيوي وزينه في قلوبنا ي الله ایمان مون ته محبوب کې او زمون زلكي خست کې نو کاراب کې نشه کوله دا ګوردا سيزونه الله د باندېګانو لپاره دوه وخ وخ کړي دي او صحابه د لپاره دوی ورته دوه ور کړي دي او د دې درونه دا غي زلون کې دا نفرت پیدا کړي نو ماو تعالی هم د دو دو دوه دعا پکړه چې اللهم حبب الینا الايمان و زينه فی قلوبنا یالا ایمان مونږ ته محبوب کی او زمونږ په زلون کې خسته کی, کی. ا دې درونه د بچو دعا پکاره چې نفرت پیدا کی وکرہ الین الكفر و الفسوق و العصیان بیا لا زمو پزړونه کې چې کفر نفرت پیدا کې دا استاد د اتحاد د وتون نه نفرت پیدا کې او دا رنگي د ګنا دا نفرت پیدا کې صحابه شیاګانو ایدا تاسو بلیډلی تاسو ګرد کشمیر مشمیر ته پینځه کوتی لګولی اور نه قال ای خاص مطلب ده پایڅ تن پاک وته دی, دی. دی, دی, دی, دی دا پینځه تنه وی پاک دی نبی السلام لوری او زمي فاطمه مراد نه هغې خونه لیسه درې شو او دوي زامن دی او حسن دی او حسین دا پینځه تنه بس پاک, پاک پاتې شوی نورتون او نعوذ بالله من ذلک اغه مرتد شي وي نعوذ بالله من ذلک الله ته د خپل رضا اعلان کړي د قران الله د سيزونه راغ زړونو کې چول او رااندا او الله پټ افلک اولایک هم الراشدون علاوی چه دا سفات چاکی دا سفات والا خلق همور راشیدون او خوم دا پا خوب پا دین بانده روانده کلک پا دین بانده روانده دا کلک اصل که دا دا رشاد نده رشاد رو بای که کانی تا وی او کانی که مضبوطی های نده دی وجه نا تفسیر آقا مانا کرده دا چه دا پا دین بانده روانده سره دا کلک والی نا. نکلک پدین روان کړي ته کې چې کوم ځلکی ایمان محبوبی دی چا پز لکی ایمان خسته شوی وي د چا د کفر او د او د الله د نه پرمنځره نفرتې نو کمخ تا. او رازی سرا پخپل او پخپل دا سې انسان واکي چې په خپل دین باندې جلي کې نو کوم مخ کې تا هر کیسه او تکلیفونه راځي نو به سختې سره په خپل دین باندې عمل کړي او په خپل دین باندې بچلی نریت الله هدايت ولې دا دعا ضروري یاد کړي د ور اوتل او د ور 300 پن اوت اگر الله فرمای دی شی برکه چه فضل من الله و نعمت داد الله جانب نه فضل داد لفظی اگر چه راشدون سره لگی اخر را کی هغه همانی تور ټولو سره لگی قالای من ایت محبوب داد الله فضل قال لازم کی دغه ایمان خسته کنه داد دا الله فضل او که اللہ جلال هو آغیت و کفر او دغرنگی دا اللہ دو تعادن و تلو گناه نخواهک لنو دادا اللہ فضل خبر دین دعلا نو سیب فضل لا دی یا اللہ پا منگ فضلو که فضل که دا داخل دا دادا اللہ جلال فضل و نعم آو دادا اللہ جز جانب نعمت دی نگور نعمت صرف دانه چی مال تا شي ملوشی جیداد شي خبر دین دعلا او دا الله پر ما الزام دي جانب نه نعمت یعنی الله ځان ته منسوخ سړلو کې نعمت نه ایمان سړلو کې نعمت نه ده دا غریب پزړکه خسته کې محبوب کېدل او خسته کېدل سړلو کې نعمت نه ده د انسان پزړکه دو کفر او د الله دا تابع دارانه دعوت او د ګنن نفرت پیدا کول د سړلو کې نعمت نه ده حقيقي نعمت ده پدې باندې د انسان دنیا م ابدگی کبره اخرت م ابدگی خبر دا دلګ حقيقي نعمت ده دا مختلفه کار ده الله پرمه فضل من الله ونعم فضل او دی جانب د الله نه چې داوت الله ورکول کول ونعمه او دا جانب د الله نسو نعمت والله عليم حكيم الله علم والے نه الله علم والے ویږي جکم شنه مته حکم نعمت در حقیقت ابرنداله پورا قران کې فضل په مختلفو مانو استعمال شوی او نعمت او تقریبا د رزق بارے کې فضل و استعمال شوی دي او نعمت خصوصی د ایمان بارے کې د اسلام بارے کې ال ته کې سوره مائده استعمال شوی او دلته کې داله فز استعمال شوی الله علم والے انเหล่า ته پتنه چې د انسان د پرکم شه مفید دي چې هغه خېست نشي دته او کم شه دغه لپاره نقصان دي چې هغه دغه لپاره نفرت پیدا شي الله د خپل علم مطابق د دوو سيزونو سره محبت او اي په زړونو کې خېست کړو او د دوو نه نفرت درونه نفرت پیدا او حکمت والے الله حکیم دي پکم کې پیدل او پکم کې نقصان دي حکیم ته حکیم ذات ته د شیزونو منفعتونو او نقصانونو معلومه نو بیا حکیم حال کو ته هغه شیزونه خی چې کومه کې پایدې لکه ویدا استعماله او چې کومه کې نقصانې نو ودیناسه غوا ځان بچ کوه نو الله جل جلال جلاله او د صحابه په زلون کې د یو شی سره محبت پیدا کوه او بیا د هغه شی په زل کې خسته کې د هغه خسته شری او د دریو سېونو نهسه پیدا کوه چون کې دا نقصانې او دا صرف د دنیا نه دي د قبر او د خیرت دی او دا صرف د رغه انسان نه پر نقصان نه دي کوم انسان کې چې دا ماده پیدا شوي د خوب او د پیسه او د ګنا نه غ بیا ټول مخلوق ځان سره نقصان کی هغه دل الله حکیم ذاته د ادریس زونه د هغه پزړونو کې هغه نه خو حق له ځاده پرني والمو زن فویا کې کینو فيڪم جيڪن پاز کې رول الل رسو دله تعال د لو يتي کم گجرري ت ک ستازو في كثير م الأمرري پډرو کې من الأمرري دامليين لا نم نخ خاتز ب پروز مش کې ولا ق الله عليه الله تعلا جدي ح إليكم الإما محب كل تuta خوقل د تا الإما إمان ل وسينا خ الکفر کفر لرا والفسوق ودال ندات نو تولرا والعصيان او نا پرمان لرا, لرا. کا دا والکسان هم الراشدون هم دیک لکروان پیدا یتی او دغه سیزونه چی دی فضلا دا فضل دے من الله د جانب د الله تعالی نا و نعمتن او نعمت دے دغه جانب د الله نا والله الله تعالی چی دی علیم علم والده حاکیم حکمت والده الحمدللہ رب العالمین و لامتل مطبئن والسلام والسلام والرسولی و علی و صحابه جمعین اللہم احدینا و احدیبینا و جعلنا صور لمن احتدار اللہم زیدنا بزینتی لیمان و جعلنا و محدینا اللہ سعد عفیق و راکان سید اللہ خیل و دنیا خیلت رسولینا و سات اللہ راحت شکل لدان سید اللہ رحم و کرم و کیا راحت Nothing. Mm -hmm.